يا من إليه المشتكى مشتكا يا من إليه المشتكى مشتكا عدد ذليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ إِنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَحَدٌ شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَخَادِمُهُ وَرَسُولُهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِمَامُ الْمُرْسَلِينَ وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ بَاعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالدِّينِ الْقَرِيمِ فِي صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَجَعَلَ رِسَالَتَهُ عَامَّةً إِلَى sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'im ko men tebi'am bi ihsanim ila i umidine ma ba'du. Fa'la Allahu djela djelaluhu na njegovim blagodatima na uputi na islamu. Neka salavat sallam poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu porolica sahabina soli koji ga slede njega dana. U sljedećim saatima objašnanoćemo jedne od pitanja koje su nama svakom pojedincu veoma bitne i, i značajne. Ja tako. Euh, seminar čici u 2 eli Gorci od dvije teme glavne. To je pitanje koja se vežu za sam imetak čovjeka dok je još živ kako može raspolagati tim imetkom svojim. Poto potpada e, nekoliko pita na nekoliko tema kao što je vakuf. Nači čovjek može da vakufi svoj imetak hibe, to je poklon. Može nekom da pokloni svoj imetak. Ali umra može da da svoj imetak nekom i na poklon i dok je taj čovjek živ. El rukba može da da nekom svoj imetak na korištenje, pa mu kaže evo ti ovo, ili da kažemo ko pri umre, umre, ostaje onome ko zadnji umri, uvijek pripada im je tako, onome ko zadnji umri. I imamo na kraju e, osijet, oporuku, testament, tako? E, oporuči za svog života šta će se razi sa njegovim dijelom i mjetka nakon njegovi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 Allah rrachman rrachim al-shamdu lillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammadin wa ala ali sahbih azmi vorim al vasijetu ili oporuka vasijet ili oporuka pod a definicia vasijeta definicia vasijeta Pa kažemo, pod vasijetom se podrazumijeva nalog da se o nečemu vodi računa. Pod vasijetom se podrazumijeva nalog da se o nečemu vodi računa. Ili da se imetak dijeli u dobrotvorne svrhe poslije smrti. Ili da se imetak dijeli u dobrotvorne svrhe poslije smrti. Prema tome, oporuka ima dva osnovna značenja. Prema tome, oporuka ima... Il vaciet ima dva osnova značanja. Pod 1. Nalog. Rek'smo nalog da se nečim brini, znači nalog ostavljen nekomi ko će za njega Na Naprimjer, vratiti dugove, povratiti nekome njegovo pravo, znači njemo je neko dužan, on je nekome dužan, jel? Povesti računa o odgoju njegove djeci dok ne postanu punoljetna. Ili slično to mi. Ipod dva, drugo način da tako. Testament o davanju imetka onome kome je oporučen. Testament, odavanju i metka onome kome je oporučen podbi propisanost oporuka je propisanost, propisanost, propisanost, propisanost osjeta, oporuki. No i ri, vasijete sunnet, a ponekima i obaveza. Ponekima i obaveza. Dokazi. Dokazi. 1. Kad je lađešlanu surima ide 106. ajet. O vjernici kada vam se približi smrt prilikom davanja oporuke neka vam posvjedoči dvojca pravednih rožaka vaših. O vjernici sura maide 106. ajet. Kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporu ke neka vam posljedoće dvojeca pravednih rođaka vaši. Spominje ovdje Alešanu Vasijet, je li tako? Dva usuri Nisa 11. ajet, kažela Alešanu, iz bađe Vasije, pošto se izvrši oporuka koju je ostavio ili podmiri dug. 11. ajed surani sa, kažal vam pošto se izvrši oporuka koju je ostavio ili podmiri dug. Znači dio ajed, da ovaj se, se spominje nakon što se izvrši vasijet, koji je oporučio ili podmiri dug. 3. Kaže Allah poslanik sallalahu seleme, hadijs kod Bahari, kod muslima, ali piše, sad zagrad, boj, boj moj, jeli. jedan musliman ne bi trebao zanočiti dvije noći, a da uz sebe nema napisano ono što ima poručiti Nijedan musliman ne bi trebao zanočiti dvije noći da u sebe nema napisano ono što treba oporučiti, što ima oporučenje. Ima napisano ono što, imao što imao porušte. Što imao porušte, treba porušiti, tako dalje. Objekt imaš. Znači, imaš nevraćan dugo, imaš pravo, imaš nešto, jel' tako? Ne račiš jedne dugove, neke probleme s nekim. a Imaju tvoji nasmivci, bogati su ti, možeš dio mjerni koste. Znači, sve to čovjek treba, znaš šta? Onaj, da napiše, da oporuči šta radati, šta činiti sad. E, pod koji je dokaz? 3 3 4 ide ha? 4. Hadi si bio treći. Aha. Ja ja. Hadis Imam Ahmed kaže hadis Kucsi hadisu Kucsiu koji je poslani sallallahu alejhi ve da je rekao Allah, da je rekao lauzishani O čovjeke. Od dvije stvari nisi za sebe znao iskoristiti ni jednu. Kaže Allahu stanili. Ono o čovjeke, od dvije stvari nisi za sebe znao iskoristiti ni jednu. još onoga dana kada sam te uzeo za gušu. Dao sam ti udio u tvom imetku habitane me očistio taj u zagradi se da dao staze stavite u zagradi zekat stavite u zagradi zekat jele ili zahvaljujući njemu Moj robovi spominjal te nakon tvoje smrti. Moji robovi spominjal te nakon tvoje smrti. Sa u zagradu odi, mislis ti da ostaju neki hajradi da ostaju trajno zagrad, trajnu zagradi, sadaku, stavite u zagradu trajna sadaka. Čovjek ima imetak, trebao je da dani ga zakat ili je treba ostavi to kao trajno sadako, kaže nisi ni jedno, nisi ni jedno uradio, el' je tako. Sledeći dokaz kaže Hadis koj Buhari i Muslima. Da, da poslanison sam, sam rekao sa odnim na kasu Kada je htio da oporuči mnogo imijetka, može trećina, može trećina, ali i trećina je mnogo. Pita ga, sad mogli poručiti dvije trećine, mogli pola, kaže ne može, mogu kaže trećinu, kaže trećinu, može, i trećina je mnogo, jer bolje je ti da svoje naslednike ostaviš bogate nego siromašne, pa da od drugih prosjači. Rekao me da može trećina, a onda kaže i trećina je mnogo, jer bolje je ti da svoje naslednike ostaviš bogate nego siromašne, pa da od drugih prosjači. Jer ovo se da vasijet ostavi jednu trećinu imetka. Ja. I drugi dokazat. Nego da ostaviš svoje nasljednike. Bolje ti da o, svoje nasljednike ostaviš bogate nego si romačne. Pa da u drugih, drugih prosijače, traže, mole, tako dalje. Buhari. Hadi svojmu tefak. Utefakon ali, Buharija Muslim. Samo što pada. Muslim zato što mi kažemo tefekon ali pa da ne bi mu tefekon, a nek budemo tefak. Buharija i Muslim. Podci şartovi nasiyeta, to jest uveti za valjanost vasiyeta, uveti za valjanost vasiyeta. Podjedan. Onaj kome se ostavljava sijet. Kome se ostavlja oporuka. Onaj kome se ostavlja oporuka. Da na nešto ili nekoga pazi. Da na nešto ili nekoga pazi. treba biti musliman, punoljetan, pametan, razborit. Jer ako nije takav, nije sigurno da će on jeli, to izvršiti, da će to povjereno tako paziti. Ne strah da ne uga ostaviti malo dubno Ne Nemaš da djeci od kaza i tako dalje. Mora biti ima to va. Svoje sam zadužice onda što se što se ostavlja. Pod 2. Skrbninstvo. Skrbninstvo. Boles e, bolesnikovu i metjeka. Jar da bi oporuka bolesnika bila vajana, S skrbnišno šta ijeka, Bolesnika. Ja da bi oporuka bolesnika vaj, bila valjana, a, mora biti pri pameti punoj savjesti i vlasnik ono što uporučuje. Mora biti pri, pri punoj pameti punoj savjesti te vlasnik ono što uporučuje, kako bolesnika, ne znaš. Sadođe videmo i prigusno da hoće da nekoga prebaci da što tu nisu da bi mi prije priradio. Pod ovim se misli na osobu koja boli od bolesti od koje se obično umiri. Od koje se obično umiri. Pa nasljednici taki oboljeli osobi Imaju pravo tražiti da se ona stavi pod skrbništvo. Imaju pravo tražiti da se stavi pod skrbništvo. I daju se sve, dok ne ozdravi ili dok ne umri, zabrani slobo na raspolaganje svoju imovinu. Među pravo, šta? Dok ne umri, dok se ne ozdravi... Na djure, dok ne umri, dok ne umri, tajna sva staje dok ne odra i dok ne umri. Dobro on je slobodno raspolagaj svoj mojnom. Ha? Osim za potrebe jela, pića, ha? i tako ono oni koji su potrebi, to to se izdvaja i plaća za to ili liječenje i tako dalje treba ku nešto. Među je kada pita da on hoži to negdje. Nasjedit podijel, dat, poklonit. Od bilo koji mi poklon na koji smo govorili, tako. Hoće poklon, ne, može sad poklon, su no isprije. Ko hoće dat nekom iza života? Ne, hoće da ha? Kažimo ti sad pod pismom tronsi. Ne smiješ ništa rad, a pozdraviš razgovaračima, ako umriš. To je onda nasenika, je li tako? Pod 3 3 li? a da se pod dva, nemađer, ne, pod tri. Ono što se oporučuje mora biti po islamskim propisima dozvoljeno. Ono što se oporučuje mora biti po islamskim propisima dozvoljeno. U suprotnom oporuka se neće izvršiti. U suprotnom oporuka se neće izvršiti. Da oporuđimo s da se naprije do njegog, kao da je da se za njim kuka i nabraja. Kao da se za njim kuka i nabranja. Kada je što dajete ono na rikači da ona za njom daje ovo se para i ona za mnom viće i galami. lami. tako? Od mnog imeja izvojite napravite crkvu. Od mnog odvojite napravite crkvu. Diskoklub. klub. Disko klub. Možemo još? Neću. Ne, možemo nabranjati koliko kogod. Koji koje stvari koje su od, go, od mogi mnogi neka neko ovste, obavi hajd za mene može li Može od može On mogu mi metko 500 maraka da neko proči meni hatmu Ne može Ne može Ne može, može. a hoće neko džabije na kući a ako hoće neko za pare onda 360 Ona ona 100 znači ono što je zabranjeno je kažemo ne može se i oporuka se neće iako je obaveza da oporuku je tako i mi izvršimo, međutim kažem ako je pitanju, ova šta ovo me ne može. Pod četiri, za onoga kome se nešto ostavlja u oporuku, jeste da on to prihvati. Kao kao smo govorili kod poklona. poklona. Kao kao smo govorili kod poklona. Ako ono prihvati, nije negovo. Ona onako mi se nešto ostale, oporuku je da on to prihvati. U slučaju da odbije, masijet postaje nevažjeći. Oporka postaje nevažjeća. Samo taj dio oporki ili cijela? Samo taj, taj dio koji vedete, možda vam čovjek stavi na jedan papir i svašta nešto, pa taj dio, misli se na taj dijel, kad kažemo godima ovo, ono, znači što. Takva osoba se nema pravo nakon toga predomisliti i kasnije to ponovo tražiti. O što je, neću. Nakon dva dana, kada je, jesi, od današnja, hoću. E, nemaju sad. A osoba nima pravo žalbi. Nima pravo žalbi. Znači, postalo je, onog dana kad ste rekao ne, postalo je... Ta osoba ne može više sudjerovati. Ne, ne, ne tako osnovi, nema pravo se predomisliti i, i to kasnije ponovo tražiti. Ne, nagovori, dođe čirka, kaže, babu ti ostaje tako, neću. Dođe muš, stvari zet, kaže, ide tamo, ona dođe ponovo, ne, pa ona nastaju svađe, po prilikom podjele. To, to je nevjerojatno kakve svađe kad čovjek umri. Ha, dolazi ona. Dolazi. Prvo neće niko ništa kad umre, onda daj. Kaže vadi lužnicu iz šporeta i pepe odi elimo. Vičeš da može. Tako da ovaj ljudi neka znaju napravit problem po pitanju toga. Dobro. Pod D, ja tako. Propisi vezani sa oporukom. Propisi vezani sa oporukom. Od jedan, onaj ko nešto poruči da se izvrši nakon njegove smrti, dozvoljeno je dok je još živ, to promijeniti ili potpuno poništiti oporuku. Dozvoljeno je dok je živ da promijeni ili potpuno povuče oporuku. To što sam govorio kad, kad govorimo mi o nasljednom pravu da ljudi riješi problem za vrijeme Života, kad ja tem života ti kaj je tvoje, onda je to tvoje. To viš... Ali kad napišem u vasijet, kad ja umrim, ha? onda je to drugačiji propis. Je ja da sam treko za vreme života mogu da baratam. Kad napišem umrim, to je drugačiji. Zato ljudi treba još da da paze kod pitanja ovi ovi stvari. Ja tako, kad sam živ mogu svašta, kad umrim, drugačiji ljudi na to gledaju. Pa dok si živ... Ti ne daješ jer je inače nešto što se dešava posle tvoje smrti. Ti to možeš mijenjati, ti to. Možeš mijenjati, jer nije to ničije vlasti, sve dok ti ne umriš, Kad ti umreš, je tu drugačije se vidi. Na to kako vesijet nije ispravan, onda dođe kad je kaže nije ispravno što je napisao. Da bo je neko posaat, to je svač je tako napisati ili neće. Onda kaže: "Aha, izvinite, sada ovaj vesijet podari." Pa napiše drugi vesijet. Pa napiše drugi, drugačije je nešto uradim, drugačije nešto sajetim i tako dalje. I tako pod dva. Ono ko ima nasljednike. Šta on? Ono mi koji ima nasljednike nije dozvoljeno svoj imjet kao poručiti više od jedne trećine. Kao smo razumijeli iz hadisa sada, tako, kada vam je poslanio rekao trećina, i to je mnogo, trećina može, ali to je... Trećina je drugima, ne porodci. Ne porodci, ne drugim, da nekom drugim. drugu. Znači imaš, imaš nasljednik, kažeš ti, daj mi ja polovinu za džamiju, daj mi jednu polovinu za pu, daj mi polovinu komši. Kaže mi, ne može, ne može, trećina može, ali polovina ne može, polovina ne može. Je li vanja? Znači je od sada, je li tako kada je rekao, treće, može trećina, ali to je mnogo. Može trećina, ali to je mnogo. Pod tri. Nije dozvoljeno poručiti svome nasledniku, makar to bilo i vrlo malo. Makar to bilo nešto neznatno. Nije dozvoljeno nešto uporučiti nasljedniku, makar to bilo i nešto vrlo malo. Makar to bila markajena, makar to bila olovka. Imaš pet sinova, tri červe, brate, babu, mamu, babu, ženu. Kada ješ svom sinu, ostanjam olovku, on je volio. On je volio. Kaže, mi ne može. Kaže, mi ne može. Osim ako to odobri... Svi ostali nasljednici, osim ako to dobro je sin njegovi, nasljednici poslije njegove smrti. Inna Allaha qad e a'ta li kulli fi haqqi haqqahu yaltaku. Ali svakome dao njegovo pravo. Falao sjedilo imaris, tako nema oporuke. Oni imaju ko nasljeđuje tako? Naslijednik nema poruke. Osim ako to mi od sutra Bab umre otvorimo, onaj sokovnik dajete ovome mom sinu, treći on je to volio, trenirao pa pravio to i sokove, kaže on mi ne može. A onda drugo, hajde ba dajete mu, to sokov toga, hajde daćemo. A izvadi to pa ćemo na djeliti mjetak. Izvadi to iz imetka pa ćemo na djeliti mjetak. Tako tako se može to uratiti, ili zemlja i kuća tako daj. Dobro, to teže. Tako? Izak su oba Ne, baže, maluče. Ja da svi pristaju. Znači svi moraju pristati. Svi moraju pristati, ja, svi moraju pristati. Dobro, četiri. Ukoliko poručena trećina. Znači neko ostaje trećinu. A? Kažem ja da ćete za džamiju 1.000 maraka, da za školu 3.000 maraka, da za put 5.000 maraka, da ćete za, za komši 10.000 maraka. I oni skupaju moj metak 3.000 maraka. I na trećina je 10. Kad oni pogledaju, ja oporučio 15. Ja oporučio 15. Prelazi... Prilazi trećinu, više od trećini je, pa kažemo. Ukoliko uporučena trećina ne bude mogla doteći svima koji su u oporci navedeni. Doteći. Svima onima koji su u oporuci navedeni. ona će se ona podijeliti na na dijelove ja tako Zavisno po procentu po prosjek ko on ko je on ostavio Ako imamo 10.000 jednom je poručio 5 jednom je 3 jednom je 2 Treba nam 5.000 ili pa vi To da, 5000 je 50%. Tako. 3000 je koliko? 30. 20, 20. 20%. Pa ćemo u stvari skidati od svakog, odjednog ćemo skinuti 50%, odjednog ćemo 30%, odjednog ćemo 20%, da bi mi to smanjeli po tome procentu. Ja tako? Dobro. Pod pet. Vasije se ne može provesti sve dok se ne vrati dug onima kojima ima dužan. Dok se ne vrati dug onima koji ima ima dužan vjerovnici kako se zove je? sve dok se ne vratite dugovi onima kojima ima ima dužan Primera nije napisao se svi da ima dužan. Oporučio je, to međutim kad mi kažemo čekaj čekaj, prvo ćemo mi da vidimo koga mi ti imaš dužanje rane. Prvo se vadi koliko od treba za čefine, koliko od treba za čenazu, koliko od treba ovo, koliko treba za htno. 300. Tako, dalje? <clears throat> a onda kažemo čekaj, a dojeli se komšan, kaži imao mi dužan na 1000 maraka. Drugi dođe i kaži imao je meni kažemo sada... Prodali smo njegov se... auto, imamo 20.000 dobrog auta, e sada te tri, piha, e, sada da vidimo koliko je tajna trećina, pa ćemo od toga, od tajna trećina, ne iz kompletnog i, i mjetka. Pa kažem, ne može se provaditi vasijet dok se... Ne može se provaditi vasijet dok se... Jeste. Jer je ka, jer je... Jer je lao poslanjih svala seleme prvo vraćao dugove, pa tek onda sprovodio vasijet. Pa tek onda sprovodio vasijet. Jer je vraćanje duga obaveza. Znači na njegovog života vraćanje duga obaveza. A? Strogi važib. Važib, ja mislim na važib. Strog obaveza. A vas je ta opreko što imam poručio imetak je, je dobrovoljno. Pa ne mogu ostati i to je dobrovoljno, to mu nije obaveza. Tako pa dajemo prednost važiba nad, nad lijepim i... Jeli, pokupitne pa, su mi stvari tako da. Eh 6 jel? 6. Dozvoleno je poručiti i nešto što je trenutno nepoznato i čega trenutno nema. A? Tako je to blagodata, ako ne dođe, dođe, ako ne dođe, nikom ništa. No što... Misli se ne. ovde da čovjek ima steone krave, ovce ili koze. Misli se ovde, primjer toga je da čovjek ima steonu sto... krave, ovce itd. Pa ova da nadunčar od te stoke je pripadnu tome i tome i tome. Ili, kaže, voće koje teba treba ubrati u jesenju, tako dalje, ili, evo sad, ili proljeće možemo ubrati. Pripadaju, ono trenutno nije ni voća, trenutno nije stoka, ni, može, može krava od mrtvotele, može zima ubiti snijehovi, ne znam, može neko pokrast voće, može poloniti sjavke, da ne bude toga, Je tako on, on to uradio svijet, ili tako, ha? Kaže to što će... Pa da, da, da, ako ne da nikom. Pa se misli ode konkretno na ovu, na ovu stvar. <clears throat> Sedam. Oporuka se može primiti kako za vrijeme života, tako i poslije smrti onoga koji ostavlja poruku. Iako u prvom slučaju više lično na po, na poklon je tako, ako primiš tu što ti je nato, više lično na poklon nego na... Međutim, hoći sam kaži da ona... Ako već znaš to je uporučio, kaže već sada mi provodim to u, u tako Međutim, treba vidjeti što se radi, kako se radi. Znači, za svaki svaku uporučenu stvar treba vidjeti da li imaju kakve posebne propesi ili kakve zavrnje. Pod osam. ona je kojom je se ostavio poruka da raspolaže između navedenih stvari sa nekom određenom stvari onaj kojom je se ostavi oporuka da raspolaziš sa jednom između navedenih stvari ti upravljaj krama, kram, ovaj će rentakarom, ovaj će prodavnicama, ne znam, ha? Pa tebi navedenog vasija da si ti baviš rentakarom međutim tebi se sviđa i prodavnice pa nema pravo raspolagati s drugim stvarima. Jer to tuđa prava pod tuđim imenom, jel tako? Međutim, zato što je ko mene papir, ko mene piše, ja imam pravo, jel tako? Međutim, kažemo, ono za što je tvoja imena vedena, zato se ti trabaš i brinu, što nije, nemaš pravo na, na to. Međutim, ljudi, to šta se? Pređu. Maja. Devet, ukoliko se nakon izvršenja vasijeta uspostavi da je oporučilac umro pod dugom. Ha? Ukoliko se nakon izvršenja oporuke, ostavi oporuku, trećina ta, podijeli se što ste imalo podijel, podijeli se, razumiješ, i... Prošlo mjesec dana dođe i čovjek kaže, znaš šta je, meni on ima dužan hiljadu maraka, stolja maraka Marku, 10 nije bitno. Ha? Opor Izvršilac oporuke, taj dug nije dušan nadoknadi ti. Nije dužan. Uspostavi da je dužan taj... Ukoliko znakom izvršenja vasijeta, uspostavi da je poručilac umro pod dugo, imao je dugova. Izvršilac oporku, tebi ostaje opruga tine što radiš, aj. Izvršilac oporuke nije dužan nadoknaditi taj dug, nije dužan nadoknaditi taj dug. Jer za njega predano nije ni znao Odavde sona. Nije tako, nije znao, dakle? znao izopako. Ništo, nije, nije, nije, nije. nije znao da mu duga, došao je čovjek tek nakon mjesec dana, nije ni znao da je umro, aj, čekajte sinovi bračno đeco imam dužan i kaže on mi tuži ga kad tuži ga kaže ova je djelju i mjetak dao za put dao za bunarove dao za šumo dao vamo odili se dakije ovo ono a ima dužan ljudima kad ja kaješ šta kaješ krenija vasijet evo ja nemam nikada ja nije ništa niti se on javio bilađa nazar djeca vikala imala duga niko se nije javio šta će ja sad? A kažem, a, nije grešan, nije zbog grešan zbog toga i ne je nikakvi grea onaj koji je izvršio, izvršio oporuku. Tako? Deset. Ukoliko neko ostavi oporuku, nekada oporuka nekada sijeti, ne vezi koj ko nek ostaje oporuku za određenu stvar pa ona u majuvremenu propadni izme ne znam zašto istrohnio nešto nešto je desilo ukradena šta ja znam a oporuka će se smatrati nevažećom I ni je obavezno naknaditi iz preostalu ili iz preostale i imovini. Nije, nije se dužno nadoknaditi iz preostalog dijela i imovini. Staklana vitrina, drvena, stara, vena, hljed maraka. Drvena peč. Koja? Drvena peč. Drvena peč. I, na putu je negdje bio čovjek kova svijetu je stav, da se to negdje danije kao nekakva fina, jele, doladno, neđe da bude ko za biblioteku, ovako, tako dalje. Ile se neko pokloni? Satar je nešto spane od ozgleda stavana, slomi se, izgori i tako dalje. Kažemo, sad mi je trebali kupiti tako padaju da je nadomjestimo. Kažemo mi, ne, nismo mi to obavezni. Znači, tako, vas svijete, završen. Jel, to mi je. 11. Ukoliko neko ostavi oporuku nekom od svojih nasljednika. Pa se neki nasljednici slože, a drugi ne slože. Jedni pristanu, drugi ne. Ne pristanu, kaže ja nisam za to, a drugi kažu mi mi jesmo. Jedni se složi, drugi ne složi. Oporuka će se izvršiti samo u onome omjeru u kojem su se složili ostali nasljednici. Oporuka će se izvršiti u onom omjeru u kojem su se složili ostali nasljednici. Složu oni koji su složili, jel? koliko će ću ću gdje se oni gdje se slože slože ima stolja maraka Hrvina. nasljedstva četir sina Vrenek koliko je meta kredan stollada stollada kaže dvojica braće mi nećo kaže dvojica mi hoćemo kaže onda ćemo mi izvat, iz vaših 50.000 maraka odatle ćemo izvaditi Taj dio koji koji ovlastici, slaždete, slažimo se. Pa iz njog Amerika izvadimo, pa i ono da nam što je ostalo. A iz ovog dvojice danje u njihovu pravku, koliko oni koliko je zaslužio, tako. Može to neka biti zasno onaj. Obično ljudi ovo ostavilo sjed onda kada onaj kad ima više Amerika, onako ko ima fiču ili nešto nema, šta ni ni vasijet, tako. Hvala da možda danas ića skupljani Neko drugo auto. Jel? Dobro. 12. Ukoliko bi neku svoju oporuci napisao To i toliko oporučujem djeci toga i toga. Znači djeci usno je oporučujem toliko. Pod izrazom djeci podrazumijevaju se i muška i ženska djeca. Pod izrazom djeci. Podrazumijevaju se i muška i ženska djeca. Peramanac kaže ju: "Usikumullahu fi auladikum." Allah naređuje da date svoju djecu. Pa onda poslije kaže: "Lizekeri mislu Haldemona se pa kaže, i muškima koliko je ženska. Pa je Allah žanu djecu spomenuo i mušku i, i žensku. Pa kaže pod, kako rekne djeci, baš ko smo govorili kod oni jeli drugih propisa. A ukoliko bi napisao sinovima toga i toga, onda bi se samo dalo muškuja, a ne ženskuje djeci. A ukoliko bi kazao kćerima, to je to, onda bi samo bilo ženskim, a ne mu, a ne muški. 13. Ukoliko bi neko. Ostavi za sebe, ukoliko vam neko ostavi za sebe oporuku bez svjedoka, ona bi i u tom slučaju bila prihaćena i valjana. A u slučaju da se sazna da je usmeno odustao od oporuki, oporuka bi bila nevažeća i ne bi se provela. I su odne neki situacijest u dobro? Ne, ne, po pitanju svi ovi stvari, po pitanju usirijati trgovini, Po poklonovi razumiješ da treba svjesno pisati na papiru jedan pisac sedoka. Međutim kod kako i drugi stvari čovjek kako to sve uradio sve bi to išlo bilo prihvaćeno i tako dalje, je Onaj može li znači on bi sedoka? Ne. ne može. Ne može. Na dečanju. Na dečanju može li sedoka? Boješkoj velu. Može, može neto, serijsku, ne vjeruješ da on je pogotovan. Sad vičeš ne može. Salićiš, ne može. Ne može sredo. bi se doka. A može li biti Treba... Može. Može razvod. A može li podao da vraći ženu bi se doka? Može. Može. može. I ne može. A nem moglo bi vraći. Uglavu, kažemo, šta? Kad se vjenča da se dok... Kad se trguje da se, do slobodno zapište, Ne mora, bude luka, je mrsko je bila malo mnogo Napiješ imaš, pišeš, du, koliko, 50 maraka je, 10 maraka, uzmi da piši papir za pozvanje, ne, 10 maraka. E iz ruka, Ko se dozvije, o, Ne, nije pozemljivan iz ruku. Trgovina je iz ruku. A dok trguješ na, na, na rate ili na otgodu, to odma dugovi. Tako, on pa uzmiš, napišiš. Uzmiš, napišiš. Pa kažem kroz poklanjanje. Kroz vasijet, kroz, kroz vakuf se do sudi, slobodno da uzmi, napiši na papir. Zumiješ. Ovaj napisao, oporuku stavi u. Kaj ne, Boga, kaže, tamo, amidži, daješ, ne kaže, ja sam napisao oporuku, tu je, tu je neđe po ljastu kopa. Liko je bio svjedok, ma nije, ja napisao to. Nek' znamo di je, to ćemo mi, nema problema. A, ako se napijem... A onda kraj je slušat, ja sam napisao oporuku. Tamo je neđe u knjigama, zumiješ, ali odustajemo od njih. Jer sad nađem, umre, on nađemo, i oporuku, piše šta ćemo, šta da, da radimo. Pa dođe Amidzakar je, znači on je meni rekao da, da je odustao od te oporuke. Pa mi kaže kažemo uzmite i po i pocije, pa zato kažemo pod E forma pisane oporuke, pa nakon jel, ima, na čivo spada tako, nakon mi smilije, ovo je ono što u prisustu svjedoka, koji su uvjerili da je pri svojoj pameti, plunoj sjesti razumijevanju, jel, tako, to je tekst oporuki, to je pod S, na svaki ovi... Propis koji su govorili imamo na zadnji mjestu kažemo forma pisanja, form, pisanja, poklonja, oporuke, vakfa i tako dalje. Pa kažemo ovo je to što je ono, oto a i ta, sin toga i toga. Puno je pameti, puno savesti, tako nije natjeran, nije ovo, ni ono, nije prevaran. Ostaljam tako i tako, nas to onaj šta kako, gdje komilje, koje zašto što odgovoram komu prati i djecu, komu ne zna, tako da ne zna čovjeka će umrti. Ako čovjek prilikom vas sije napiši, pa se dešava da, da, da ima družda nekom 1000 maraka, ali vraćava mu u ratama, svaki mjesec posto maraka, pa pi nakon ti pišu tugove prekrižniš, vratio 100 maraka datu. Nakon mjesec dana prekrižniš, vratio mu ja pa napiš datu. Tako da će možda Bit malom primjera vas je taj Išaran, ali će bit podati da se ti nekom vrati ili da je tebi napišio što ta mi taj, taj dužan. A ako ti vrati 100 maraka, ti iđe na večer na tvore i napiši. Taj i taj mi je vratio 100 maraka, dužan, još i taj i tako dalje. Čovjek kažemo, kako kažemo sad Jesu, makar svako od dva dana, makar svako dva dana, koliko od nas ima nema nikada. والله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه